ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحل الوقدة مللساني يفقه مقاولي وبعد Abu Hurair radiallahu ta'ala anha imao je koja je bila mušrikinja i nije vjerovala Allah u Allaha tebārake od i teško je to padalo Abu Hurair on je svakodnevno od svoje majke tražio da primi islam međutim ona je bila takva da je njega često grdila Jer je on i dosađivo, da tako kaže. Jedne prilike, Ebu Hurire došao u kući i poziva svoju majku. Majko, Islam, gospodar svjetova. ti ona ga izgrdi. Izgalami se na njega. Kao nikad dotad. I to mu teško padne. Ebu Hurire ode poslaniku sa sada. Dođe kod njega i kaže, lao poslaniće, Dovi Allahu da uputi moju majko. Pesanik sallam digne ruke i kaže Allahu moj, uputi majku Ebu Hureyri. Ebu kreni kući. Vrati se kući. Majka izlazi iz kuće. Okupala se i kaže mu ašhado na la ilaha ili Allah a ašhado muhammada rasulullah. Ebu Hureyri gleda unyo. drago. Majka primila islam. Dova poslanika sa oselem se automatski primila. Vidjevši tu Ebu Hurere, poželi još jednu dovu. Kaže, vratim se poslaniku sa oselem i kaže mu, Allahu poslaniće, dovi da me ljudi zavoli i moju majku. Dovi Allahu da me ljudi voli da im budem drag. Pa poslanik sa oselem podigne ruke ponovo i kaže, Allahu moj, budari da ljudi vole Ebu Hureru i njegovu majku, da budu dragi ljudima. Kaže Ebu Hurere, koji je posle poslanika sa Selem živio nekoliko decenija. Niko me nije sreo i upoznao da me nije zavolio. Nisam jeo problema ni Svi ljudi su me voljeli. Ove poslanikove dovese automatski, šta, primjelje. jedne prilike je poslanik Saselem stoji na mimberu u svojoj džamiji u Medini. A u prvi vakat džamija bila ograđena samo zidovima i nije vrla skrivena, osim jednog malog dijela. Na vrata mešći da ulazi insan jedan, bezuin, i ne sjeda u džamiju, nego prekida poslanika Saselem koji drži govor i kaže mu Allah poslaniće, Naši usjevi propadoši. Naša stoka će da ugine. Naša čeljad skapavaju od žeđi. Dovi Allahu za kišu. Uslanik sa sedljim ga gleda i ne pita ništa. Diže ruke i dovi Allahu za kišu. Enes ibn Malik, koji prenosio ovaj hadis, kaže... A pogledao sam u nebo iznad. A nebo iznad Medine je bilo čisto bez jednog oblaka. Samo sunce sija. I dok poslanik san selenem drži ruke gore i dovija Allah za kišu, oblaci se nadviše nad Medinom. I poče da pada kiša. I to ne bilo kakva kiša, nego jaka kiša. Tako dok je poslanik s.a.v. spustio svoje ruke, voda mu cjedla niz lice, niz njegovog bradu i kapala. Dove poslanika Muhammeda s.a.v. su se primali. Ono što nas zanima jeste, da li se samo poslanicima dove primaju? Da li je samo Allah smilovo se njima Podario poslanicima da im se dove primaju, a da su svi ostali ljudi uskraćeni zato stvar. Nije. Allah i svoje apsolutne milosti podario i drugim ljudima da im se dove primaju. Međutim, problem drugih ljudi jeste da ne čini stvari, ne poduzimaju uzroke i razloge i sebebe koji bi ih doveli do toga da im se dove prime. Stoga ćemo mi već razgovoriti ovdje o dozivanju gospodara svjetova i obraćanju njemu kroz dovu. I navešćemo nekoliko jeli, stavki napomena za sve nas, da se okoristimo, inša Allah. A prva od njih koju moramo znati jeste, dovaje i baljit. Kaže Allah, te barake o tala, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ I rekao je gospodar vaš Zovite me, dozivajte me أَسْتَجِبْ لَكُمْ Odazat ću vam se إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ Oni koji se oholi da mi ibadit čini Koji ibadit? Samim tim ovaj Kur'anski ajet nam je dokaz da je Dova ibadet. Bilaži Imam Ahmed u svom Usnedu i Bukhari u edabu al-Mufradu hadis od poslanika sa Sallam koji je premasio inu ibn bašir u kojem stoji da je poslanik sa Sallam kazao الدعا هو الإباد Dova to je ibadet. Dova ona je ibadet. Ma drugi jedan hadis koji je slab. Ad-du'a huwa muhul ibadat. Dova je srž ili mozak ibadeta. Ali ta predaja je slaba. Stoga ćemo se zadržati na onoj koja je vredostojna i ispravna sahih. Dova je ibadat. Ako smo konstatovali da je dova ibadet, onda ta dova mora biti u skladu sa ne stvarima. Da svi ibadeti moraju se kanalisati, moraju biti onako kako Allah to zahtjeva i kako je njegov poslanik sa srnem činio. A dova ibadeta je tvoje obraćanje gospodaru svjetova. A obraćanje gospodaru svjetova mora biti odavde. Srce. Poslanik sa srnem kaže Allah ne prima dovod nemarnog srca. Srce koje je nemarno nije postojanju, Allah ne prima dovu takvo. Dova se prima od postojanog, ispravnog srca. Stoga je akcenat na srce. Prilikom sami dovi. Jedan šejh kaže, izašao sam sa aerodroma. Jedan čovjek me zaustavio i kaže, "O šejh, ima nešto te pita." Kaže, buru, kaže, vi svi dovijete na ovim emisijama, na dersovima, predavanjima i tako, cijeli islamski svijet, s ulema imam, mešćida i tako dalje, Ramazan, Taravija, kunut dova i ovdje, ono. i svi stalno dovijete i ništa vam to Allah ne prima, kaže. Koliko ja vidim, kaže, tu se ništa ne prima. Isto tako, kaže, ja dovim i nikad ne vidim ništa vam je Allah prima. Allah ne prima od rasijanog srca. Doviš Allahu, ali srce negdje drugo. Kad se tebi neko obraća i traži nešto od tebe i nije se posvijetio onome što traži, je onako, ne uzmaš ga za ozbiljno. Ti kao insan, uopšte ga ne uzmaš za ozbiljno. Je. Traži vidi za da mu nije stalo. Većina nas, nažalost, tako dovi, ponavljaš lečence koje si naučio na pamet, nekima i značenje ne znaš. Bez da ti je srce prisutno. A obraćaš se onome koji sve čuje. S toga moraš ovu stvar sebi staviti na prvom mjestu. Dova je ibadet, a ibadet se čini i srcem ovaj, prije svega. Prije svega srcem. Jed ne može se i badeć činiti bez da je srce, šta, postoja. A mnogi, nažalost, čine i badeć na takav način. Ovaj šehe nastavio ovom čovjeku kaže, zamisli jednu kompaniju i firmu u kojoj radi radnici, ali ti nisi od njih. A zatim na kraj godine imaju višak prihoda i odlučuje da, da podijele svojim radnicima dodatne nagrade i tebe zaobiđu. Bil se, kaže, naljutio. Kaže, ne bi. Ne radim u toj firmi. Nisam tamo. Ne bi se naljutio. Kaže, što se ljutiš ono što ti Allah ne prima tvoj dobu? Ne radiš ni vamo ništa. Šta si dao Allahu? Jesi lišto ti od sebe priložio da bi taj tvoj i ibadic bio primljen? Nisi. Samim ti nemoj se ljutiš što ta, dva, tova, ta tvoja doba nije primjena. Ako pogledaš Kur'an, viditeš da je Kur'an Allah započeo dovu. Kur'an Allah započeo do Alhamdulillah, Rabbil alamin, Fatiha. Je dovu. Iyake nabudu, iyake nesta'in. Ihdi nasirata mustaqim Dova. Zadnja sura u Kur'anu je isto tako u sebi sadrži dovu odnosno tražen od Allaha da nas zaštiti od waswas ilhanas od vesvesa ljudskih i šeitanskih samim tim vidiš da je Koran započeti dovo i zapećat dovo a prožit cijelim svoj sadržajem dovo stoga znaj da ako je tako Allah započeo u svoju knjigu da je ta stvar, odnosno dova od uzetne važnosti I da bi joj se musliman treba posvijetiti posebno. Dova je ibadet koji se može činiti bez abdesta, na raznim mjestima, u raznim prilikama. Može ga činiti Boga i romah, svakakav. Bez obzira na stanje. To je tvoja veza sa Allahom, te barak i vata'ala. Stoga imaj na umu da je tvoja dova ibadet gospodaru svjetova. Druga stvar vezana za dovu, koju treba da znamo svi, jeste hadis koji ima Ahmed i drugi od Ebu Hureyre o tome šta biva sa dovom kad čovjek uputi dovu. Začina nas, kad dovimo, očekujemo uslišenje dove. Nekad se desi da dova ne bude uslišana. Poslanik sa srnem pojasnija shabama šta biva sa dovom. Pa im kazu. Ili Allah požuri uslišanje te dove. Odnosno, dadne da se dova bude uslišana. Primljena. Ili je u visini te dove, u te dove, otkloni od o od tebe zla. I treća stvar ostaviti je za sudni dan, odnosno za ahiret, i preobrazi tvoju, dobru, tvoju dovu u dobra djela. Prva stvar uslišenje dove. Mnogi voli da im se dova uslišao. Znajte da tu nije najbolja stvara koja te može zadesiti na dunjalu, da ti dova bude primjena. Ali, ljudi dove i žele da im dova bude uslišana. U vremenu tabijina u Basri, Ibrahim ibn Edhem ušao u Basru na pijacu. I okupi se ljudi oko njega. Kažu mu, o u Ebu Ishak, šta je to mi dovimo, ali nam Allah nikako ne prima naše dove? Zbog čega je tako? Zbog čega dovimo Allah, Allah nam dove ne prima? Pa im kaže, Ibrahim i Edhem, zbog deset stvari nam Allah dove ne prima. Spoznali ste Allaha, ali ne upotpunjavate njegovo pravo. Spoznali ste gospodara svjetova, ali ne upotpunjavate njegova prava. Jedete i uživate Allahove blagodati, a ne zahvaljujete na njima, kaže im Ibrahim ibn Adhem. Koristite se Allahovim blagodatima, A niste od onih koji se Allahu na to mi zahvaljuju. Učite Kur'an, on prazi preko vaših jezika, a ne radite ponovje što piše u Kur'an. Tvrdite da volite poslanika Muhammeda, a ne slijedite njegov sunnet. Ovo govori Ibrahim, ne dem, jel, stranicima Basre. A stvar se odnosi, jel, i nanas. Budite se ujutru, kaže. I gledate mahane drugih ljudi, a svoje zaboravljate. Ne osvrćete se na svoje mahane. Govorite da vam je šeitan neprijatelj, a uporno radite ono što vam on zapovjeda. Ne protivite mu se nikako. Rekli ste da je džennet istina, a ne spremate se za njega nikako. Rekli ste da je džehemnem i vatra istina, a nikako ne bježite od vatre. Hrlite ju. Kazali ste da je smrt istina, a ne spremate se za nju. I ukopali ste svoje mrtve, a niste uzeli i brati Bog. Ovo je stvari koje mi je rekao, jel, Ibrahim ibn Adem. Ako pogledaš pažljivo ovi deset stvari, vidjet ćeš da ćeš vrlo lako sve naći kod nas. Sve ovi stvari nalaziš kod nas, nažalost. I kako onda da uđeš u skupinu ovih kojima Allah privada dobu? Vjeruješ u Allah, ispoznanost i ga da ne daješ njegova prava. To je ovo prvo što smo govorili o obažajnog gospodara svjetova. Učiš Koran, kako? Koristiš Allahove blagodati, ali rijetko kad zahvališ Allah na nekoj od njih. I tako dalje, jel'o, i sve stvari koje smo pobrojali. Tvrdiš da voliš poslanika uporno, radiš sve suprotno negovom sunnetu. Jahnem, jahnet, smrt. Na kraju svakodnevno, kaže, ukopavate mrtve. I svaki dan u gledate da je neko preselio, I nikako da uzmijete i breta odali. I da se osvijestite. I da uđete u skupinu onih kojima Allah uslišava do, Kojima Allah prihvata doba. To je prva stvarica diisa gdje je poslanik sa samim govom dijelu, Da dova može biti uslišana. Druga stvar jeste da ta dova koju učiš promijeni kader i sudbinu. Odnosno da Allah umani zlo koje ti je bilo namjenjeno već. Primjer, bolesna majka. Bolesno djete. I doviš Allahu te barake od da izliječi tvoje djete. I izlječenje ne dolazi. Nakon dana izlječenja nema. I ti počneš, jel, da očajavaš po pitanju te dove. I kažeš, Allah nije primio moju dobu. Nemoj to nikad kazati. Zašto? Tvoja dova se podigla ka nebu. a sa neba krenuo kader na zemlju. O tome je da se tvoje dijete usmrti, da mu se boli ispogorša. Pa onda ta tvoja dova zaprećala taj kader i dijete ostala na stajan na kojem mjesto. Samim tim vidiš da je dova imala fajde i koristi, iako ti ne znaš. Hele, dova promijeni i odagna od tebe zlo neku. Ali ti ga nisi možda neka svjestan. Ali znaj zasigurno Da Allah je kadar da to učini. I da se desi ovako. Jer poslanik sa sredno ovo kaže. Da tvoja dova odagna o od tebe određeno zlo u visini te tvoje dobe. I na kraju poslanik sa sredno spominje najlepšu stvar koja se može desiti u pitanom dobi. A to je da ti se dova odgodi za sudni dan i da na sudnjem danu, na ahiretu, dobiješ zamjenu da se vrednosti tvoje dove koje sučuju na dunjalku, koja nije bila uslišljena i koja nije promijenila kader, pre modifikuje u dobra djela. I to će ti najviše na kraju koristiti. To će ti najviše koristiti. Toliko da bi ti poželio, kad dođeš na ahire, ti vidiš, da se nijedna njeda ova primila. Al hule kalinsano min ajal. Čovjek je stvoren takav da voli da požuruje. I upravo je to treća stvar koju da spomenem kada je dovao u pitanju. Požurivanje sa dovom. Odnosno, požurivanje da ti Allah usliša dovom. Mnogi dove na podne i ako doikindi je ne dobio ono što je dovio, gotovo. Izgubi svaku nadu i više Allah ne dovi. Ne, nema ništa da bi dobiti. Zar ne znaš da je Jakub a.s. dobio Allahu 40 godina da mu vrati sina Jusuf? Godinama dobio. Uzmi primjer Zakaria a.s. Allah u Kur'anu navodi van primjer poslanika koji su dobili Allahu da bi mi izvukli dad. Primjer s prva sura je Marijem kada Allah govori zikru rahmeti rabbike abdahu Zakaria idh nada rabbahu nida Zakarija sklonio se u mihrad, u svoj prostor gdje je obožava Allah i tu mu se klanio. Idnada rabdahu nida en hafija, zovno svoga gospodara tihim glasom. Zakarija, kako navode u Feseri, u taj evakat imao 100 godina, a žena njegova 90. I bila je nerotkinja. Znači da imala i 20 godina i 30, ne mogla rodit nerotkinja žena. Sad ima 90 godina. A od vremena kad se Zakirija oženio, dovi Allah, 20, 30, 40, 50, 100 godina Zakirija ima. I ne posustaju dovi. Ne posustaju dovi. To namalamo ovdje u Koran. Idh nada rabbahuni da en hafija. Kad je zovno svoga gospodara tihim glasom. Kaže u Lema, zašto ga je zovno tihim glasom? Zašto hafijao? Kaže, zato da ne bi ljudi čuli šta dovi. Jer ako dobi, smijat se. Če, jesi ti skenu suma? Imaš sto godina i dobiš Allah da dobiješ djete? Pa zato, kaže Zakirija, se sklama. Idh nada rabba huni da en hafija. Rab inni vahna al azmu minni, wašta' na raksu šeiba. Kaže Zakirija, dali, gospodar, povjerava se Allahu te tebarki o Kosti moje su kosa moja je sjeda. A nisam bio nikad nesretan po pitanju tvoje dobi. Obraćaj na tebi. Poslije navodi nam i kaže A žena moja je nerotkinja. Odnosno, navodi nam tri razloga zbog kojih mu Allah ne bi trebao primiti dobu. Rolne mu kosti, osjedla mu kosa i žena mu nerotkinja. I onda kaže Zakirija Hable midla dunke valija podarim mi od sebe naseljnik. Podari mi od sebe naseljnik. Uđa'ilhu rabbi radija. I učini da budem ja sa njim zadovoljan. I Zakirija završio sad ovo. Po koji put dovi Allahu do. I Allah mu usliša dov. Nekad Allah odgodi uslišanje dovi zato što voli da sluša dov svoga roba. Allah, gospodar svjetova, voli da sluša tvoju dobu, da mu se obraćaš na ovakav način. I zato ti je nekaj odgodio. Kao što je odgodio primanje dove Zekirjavu. Kao što je odgodio primanje dove Musao, Jakubu, i tako da... I kaže Allah Melecima, to je to. Obradujte ga, sina. Kaže nam ovakvu Kur'an u suri Ali Imran, fenadetuhu ili Melaike, i Meleci ga dozbrši. Gdje su ga meleci našli kad je, kad su mu dali radostnu vijest. Negdje je na pijaci hoda, traži, vaku. ne. Meleci ga zateklo na mjestu u mihrabu klanja. Wa huwa qa'im yusalli. Stoji klanja. Anallahu yubashiruka biyahya. Allah te Allah ti šalje radostno mjesto sinu koji će se zvati Yahya. I poslije napravio svojstva koja će imati kod sebe. Odnosno neće biti samo na kafe kao što ti tražio u Zakarija. Jer onaj koji je kerim, odnosno onaj koji je apsolutno darežljiv, kad od njega zatražiš, ne daje ti koliko si tražio, nego više. Pa tako Allah daje, zakirjao, ti si tražio da ti bude pokoran, Allah ga je učinio da bude vjerovjesnik. Neće samo biti obično djete, nego tvoj sin biće moj vjerovjesnik. Zakirjao se u prvi mah čudi. Iako je on tražio sina, Kako da dobijem sina, kaže. Ja sam stara žena Nerotkin. Pa mu kaže, je li Allah, a melec se prenijeli, zar te ja nisam stvorio ovo zekirija, a bio si ništa? Nisi postoio zekirija, ja te stvorio. Zar da Allahu bude teško da stvori još jedno dijete? Ne. A onda zekirija, čuvši ovo, traži još nešto. Kad dobiješ nešto veliko, onda tražiš još nešto manje. Jer ti je uslišano ovo veliko, onda može još nešto manje. Pa kaže, rabid Jali, neće zekirija da čeka, nego daj mi neki znak da znam kad će to djete doći odmah. Pa mu Allah daje i kaže, znak ti je da nećeš tri dana govorići s ljudima. Nećeš moći pričati. Zekirija iz mihraba izađe među ljude, govori. Drugi dan govori. Poslije vremena, izlazi zekirija među ljude i ne priča kaže to et. I pokažeš znak jel veličajte gospodara svoga prstima. Vaš vjerovjesnik će dobiti jel sina, nasljednika kojim je on teže. Znači pogledaj vremenski period koliki. Ne požuruj sa domom. Allah se nije odazvao Zekrijau i poslanicima nekim odma. Za da se tebi meni za zove odma? Ne. On najbolje znaka kada se odazvat. Navodi jednu kefir. Od ovim u Saovoj, kada je dovio protiv faraona, kolko je vremena prošlo do faraonovog svršetka. Navodujem u Fesirih da je prošlo 40 godina. Od momenta kada je Musa zajedno sa Harunom dovio Allahu da uništi faraona. Sve do momenta dok faraon nije skončio na dnu mora. Još jedna bitna stvar koju moraš znati kada doviš ne požuruješ sa ovom, jeste da znaš kom se obraćaš. Obraćaš se onome koji je apsolutno milostiv i koji apsolutno sve zna. Samim tim zna kad da ti se odazove. Jer njegova milost ta sve. Pogledaj samo kolika je njegova milost. I kada je ovaj faraon došao da skonča na mjestu gdje će skončati, na mjestu gdje će preseliti, I kad je vidio kaznu i smrt, kazo je reći imana, vjeruje. A Džibril, melek, kao što ste kod imana Buharija, njegovom sahiju, kaže, o Muhammed, da si me samo video. kako trpam pjesak sa dna mora, faraonu usta, izbojazni da ga ne sustegne Allahova milost zbog reći koji izgovara. Faraon Izgovara riječi, vjerujemo Allah, Allaha, vjerujem u Boga Musavog i Harnovog. Džibril koji ima i nosi u sebi najveću spoznaju gospodaru svjetova, zna kolika je milost gospodara svjetova. A u isto vrijeme ljubomora je na Allaha jer je ovaj Faraon za sebe kazao na rabu kumul'a'na. Ja sam vaš gospodar, velik. Džibril to ne mogu podnijeti. Iz ljubomora je prema gospodaru svjetova. Pa kaže, o Muhammed, me samo vidio, Kako se mu začepio usta pjeskom da ga ne sustigne Allahova milost. Koliko je Allahova milost velika? Sveočinam je primjer Musa sa jednim od nj iz njegovog naroda, Zbeno Israila, koji ga je ezijetio mnogo. Bio je jedan čovjek koji je Musa mnogo ezijetio za Pa Musa zatraži od Allaha da ga kazne. Kaže, Allahu dragi kutarči me ovog. Kazni ga. Pa kaže Allah, tebarka, u ta'ala, o Musa, njegova kazna je tebi. Prepuštaj je tebi. Kazni ga ti. Musa, kad je ugledao sljedeći put tog insana, i ovaj ga počeo vriđati odma, kaže mu Musa, nek te uzme iz sebi. I ova insan propadne u zemlju dokonjeno. Vidjevši to, prepadne se. I počne da moli Musa na mu oprosti. Počne da uzvikuje riječi oprosti, tražiti Musa oprosti. Musa, oprosti, smiluj se, neću više. Tako dakle, Musa kaže, Allah, uzmi ga s srednjom. Čovjek i da nastavlja da moli Musa? Dok nije skončio u zemlji? Nesto. Kaže Allah, te bar kratala Musa. O Musa, šta je učinilo tvoje srce tako krutim? Da se meni obratio samo jednom, ja bih ga spasio. Samo jednom da je uputio poziv meni i rekao, Allah, spasi me, ja bih ga spasio. Jer je milost ogromna. Zato znaj da doviš i moliš onoga čija je milost ogromna i veličanstvena i velika. Ne doviš onome koji je srdit na tebe. Ne. Doviš gospodaru svjetova čija je milost osijat kurle šeji obohata sve. A to sve potpadaš i i ja. Samim tim, odlučno dovi Allah. Odlučnost u dovi je jedan od razloga da dova bude primljena. Odlučnost u dovi. Znači, nema Allahu moj, podari mi to ako hoćeš. Ne, zabranjeno. Doviš gospodaru svijetova na način da si ubijeđen uvjeren da će dova biti primljena. Sa čvrsta odluka. Odlučnost. Kaže jedan šehe. Bio sam u haremu, kabi. Sjedim, na ljevoj mojoj strani jedan insan, dovi, Allahu te barke od taj la ruke, kaže i plaći. I njegovo stanje me za... Obratim pažnju na njega. Na čudan način dovi. Skrušem, plaće. Obraća se gospodaru svijetu. Čovjek koji je bio blizu mene, gleda ga isto tako, kaže. Ustaje i prilazi mu, kaže. Vadi iz džepa svotu noca, I spusti mu, kaže, samo krilo i ode. A ovaj spusti ruke, pogleda u novac i nasmija se. Uze kaže, prebroja, vrati. I ponovo diže ruke i smije se, kaže, ovaj put i veliča gospodara sve to. Kaže, zabrati ovaj nego primjer. mu i kaže mu, sada mali. Poljubijem, kaže, u glavu i kaže, halalčeš, mogu da te nešto pita. Kaže, ne može, skloni se od mene. Kaže, molim te, Halali, interesuje me tvoje stanje, šta je? Kaže ja sam iz Jemena. Danas sam izgubio sve svoje pare. I onda sam stao da razmišljam, šta da radim? onda sam došao, na, ne mogu pružiti ruku nikom. I svjetio sam se da se nalazim u Haremu kabe, pa sam kazao, ja Allah, ja se nalazim u tvojoj kući. Pa zar da tražim od nekog mimo tebe? Allahu moj, tražim samo od tebe. Kaže ovaj, i šta si tražio? Kaže, tražio sam 2000 rijala. Kaže, 2000 rijala? Kaže, kaže koliko si dobio? Kaže, pet. Kerim, onaj koji je darežljivi, promjenit uvijek daje više i kaže. Odlučnost ovog insana, u obraćanju Allahu te tebara kvotana, Obraćam se samo tebi, ne ljudima. Obično je kod muslimana obrnuto. Obraćam se svim mogućim i nemogućim ljudima koji znam i ne znam. I onda na kraju, kad padneš u očaj, a pa mogu bi Allah još. I onda se obratiš Allah. I to se obratiš Allahu na način, a ne može to biti tam, hajde, zišala da ja to protokolišim, tu dovu, jel pa uputim je ja, Allah. Ne može tako. Dova ide sa odlučnošću. Odlučno doviš gospodaru svjetova, će ta dova biti primljena. A od problema još kod nas u jeste da dovimo samo kad je belaj. Dove ljudi samo kad imaju problem. Nažalost. Ako dođeš u džamiju vidiš čovjeka da dovi, da dovi skrušen u svojoj dovi. Obraća se Allah, kaže va, ovaj garant ima neki problem. Poslije ga pita šta je bilo, jel, kako si? Pa kaže možda na majka i tako ovo. Obično ljudi dovije kad imaju neki problem. Dođi čovjek, vidi ljudi dobi, kaže posao, imam posao. Plata, dobro je, hamdlo. Auto, ne treba bolje. Žena, oženjen Kuća, imam kuću. Rodite zdravije, fala Allah, ne treba ništa. <laughs> Ovako se neki ponaši. Ovako neki dovi? Ne treba Allah ništa, Do, to je to, dosta. Nije tako. Poslanih sada selim Allahumainni jaudhu bike min zevali Dovi Dobio Allahu tebārake od ta'ala. Allahu moj, utječem se tebi od toga da se tvoj nijameti blagodat bude uzeta od mene, da se udalje od mene. Znači, kad imaš sve, ponovo imaš da doviš Allah. Doviš gospodaru svjetova da zadrži ono stanje na kojem jesi. Da se blagodat od tebe ne udalji. Jedan od šehova kaže, ušao sam na jedno mjesto gdje ljudi sjede i krenuo sam da se poselam sa svima od njih. I prilazim... Insanima, selamim se, dolazim do jednog, pružam u ruku, a on klima glavom i kaže, alaikum u selam. Kaže, u prvi mah nisam primijetio, ali on nema obje ruke od ramena. I kaže, onda sjednem i kad sam se udalje od njega je sjeo, posmatram ga i razmišljam. Allahu, dragi, kako on odi u veci, kako jede, kako se obuči, kako se operi, kako se okupa. Mora mu neko pomagati? Jesi li ikad Allah uzahvalja da obe ruke? Doši Allah, Allah moj, tebi hvala što si ovu blagodac, ruku u meni dao. Jer ima neko koje nema. I mnogi su primjeri, jelovi blagodati koji imamo kod sebe, mogli bi ih nabrajat. A na njima Allah ne zahvaljujemo. Samim tim znaj da je tvoja prijeka dužnost, Za zahvaljuješ Allahu na tim blagodati nastanu na, na kojem mjestu da doviš. Od adaba prilikom činjenja dovi jeste od stvari je alvezane za dovu još da biraš mjesto i vrijeme na kojem doviš. Da biraš mjesto i vrijeme na kojem doviš. Doviš Allahu te bareke u taizmečoj zana i kameta u zadnju tračini noći u ovim svijetim mjesecima, kao što je ređer Ramazan i tako dalje. Manje više ovo je poznato. Zatim, podižeš ruke prilikom dovi. Dižeš ruke prilikom učenja dovi. Kako? Vidimo da mnogi muslimani ne znaju digniti ruke prilikom učenja dovi. Nažalost. Od suneta je da kada digneš ruke u dovi, da ih podigneš u visinu ramena. Ruke podigneš u visinu na suprotraminu. Zatim je od sudneta da ih spojiš. Da ruke spojiš. Da unutrašnjo svojih dlanova okreneš ka nebu i prema licu. Ovako. Svi ostali načini su pogrešni. Da doviš ovako, ovako? neki dove ovako i tako. I još jedan način koji je prenesen jerodostojnim predajom od Poslanika Muhammeda sallallahu mimo ovoga, jeste da je znao dign ruke izuzetno visoko. Skroz visoko. Toliko da bi mu spao grtač. U predaji obici na Bedru, kada je Poslanik sallallahu alejhi iz svog šatora i video mušrike i njihovu mnogobrojnost, i video vjernike i njihov broj Uputio dovolj Allahu te barkve, ta. I to na ovaj način. Da je podigo ruke visoko. I kazu, o Allah, ovo je kurejš. Izašte su sa svojim ljudstvom i svojim konjima i opremu. Bore se protiv tebe i tvoga vjerovjesnika. Allahu moj, ovo je skupina vjernika. Koji su goli, pa ih obuci koji su nejaki, pa ih ojačali. Allah umove učvrsti njihove korake. Poslanih sa sebe divo ruke, tako da mu je spao grtač. Ebu Bekar prilazi i diže mu grtač na rame. Kaže, Allah te neće i ne vjeri tu, Allah poslaniće. Poslanih sa sebe kaže, ovo je Džibril nezel, kad nezad. Evo Džibrila spustio se da pomogne vjernicima na Betru. I Allah govori o tom događaju u suri Al-Imran, -Ali kad navodi broj meleka od 5000 meleka koji su došli da pomognu jel, vjernicima na, na Betru. Znači, podizanje ruku u iznimnim situacijama kad je nešto veliko. Odnosno, kad zahtjeva takvu stvar. Dozvojno način da se podignu ruke i višli. I na kraju, Znači, moramo još ponoviti ono što smo rekli na početku, a to je da dova koja se ne uči iz srca, neće biti primjena. Da dova koja nije upućena iz srca, gospodaru svjetova, neće biti primjena. Pa ako želiš da tvoja dova bude primjena, onda je uputi iz srca, gospodaru svjetova. Obraćaj se Allahu tebareke u tali. Nema potrebe da ulaziš kod nekih sekretara, da imaš štela i nemo. Dovi direkt Allah te barekuta. Dovi direkt Allah te barekuta i njemu se direkt obraćaš. Srce osjećajmo. Problem je što mi u našoj ibadeti nismo stali osjećaj. A ibadeti bez osjećaja nisu ibadeti. Moraš pristupiti ibadetu sa osjećajem, sa emocijom. Iznad kome se obraćaš? I onda se obratit gospodaru svjetova. I kad spoznaš gospodara i što se poveća više je tvoja spoznaja gospodara svjetova, povećat će se i tvoje šanse da tvoja dova bude primljena. Poslanik sa srednjem za kraj jednu dovu izvjerovostanje predaje od Moaze i Budžebela, da je jedne prilike izašao iz džami, a iza njega poslanik sa srednjem, pa mu kazao O Moaze, ja te volim kazbe se sna Muaz. O Muaze, ja te volim. Pa kaže njegov uze moju ruku na način ovaka. Jel? Prima komi se i to mi kaže. A onda mi posle rekao jel, "O Muaze, ne moj da propustiš, a da na kraju svakog namaza ne kažeš Allahumma ayni ala dhikrike wa šukrike wa husne ibaditike. Na kraju svakog namaza reci o muaze Allahumma ayni ala dhikrike wa šukrike wa husne ibaditike. Allahummoj pomozimo. Ojačajno. Ala dhikrike. Da te spominjem. Jer što više spominješ Allah, već je što se svoje do aprilu. Va šukrike. Da zahvanujem tebi na ovim blagodatima koji si mi dao. وحسن عبادتك إذا تدوسل نجنين عبادته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين جزاركم الله خير